Povestea al albăstrica și craiul Lan de Elena Zafira Zanfir De mult, foarte de mult, trăia o fată pe nume albăstrica. Părinții o aveau doar pe ea și un frățior. Dar într-o zi, dușmanii aspri s-au abătut prin partea locului, au dat focașe zărilor, oamenii au fugit, s-au ascuns fiecare pe unde au putut. Localnicii, nu s-au mai reîntors niciodată, fiindcă acolo locurile au rămas părșolite și bânduite mereu de sabie străină. Albăstrica rămase singură. Părinții fusese răuși și iar ea s-a ascuns în pădure și în zori, când ziua încă se îngemânează cu noaptea, a ieșit cu picioarele goale prin roa proaspătă și a florilor, apoi a fugit pe un lan de grâu din fața sa, care se întindea ca o mare nesfârșită. Nici ea nu știa cât mersese de ajunsese până aici. Macii și albastrele o viau la joacă, deși avea 16 ani, albăstica intra adânc în anul ca de aur și-și plânsea mar. De dimineață până seară părinții, pe care nu va mai vedea niciodată și pe frățiorul ei, căci nu știa ce se întâmplase cu el, pe ce drum apucase. apoi a dormit suspinând. Dimineața, în zorii zilei, când soarele răsare ca o văpaie, albastrele se prefăcură mândre fete, și macii se prefăcură în flăcări chipești, și ziseră: Albăstrică, fată minunată și bună, nu vrei să rămâi printre noi? Tot a rămas singură pe lume. Vrem să ne fi crăiasă, crei era toți în cor. Albastrică a rămas neîtumerită și uimită când văzu asemenea minune. Fete cu ochi negri ca neghina, cu plete blonde și rochițe albastre și vaporoase, flăcăi chipeși, un conjurau, Fata tăcea, maci întrerupserea din ori tăcerea, te rugăm să rămâi aici, în mijlocul lanului să ne fi crăiasă, ne vom juca împreună, vom face jocuri când apare luna, vântul ne va legăna somnul și vei fi fericită printre noi, iar lanul ne va fi culcuș moale și lin torul de părinți și singurătatea ta ne-au îndurerat și te rugăm să rămâi printre noi, stăruirea albăstrările și făcur o horă în jurul ei. Primesc, zise albastrica, dacă mă rugați atâta. Alergă toți din toate părțile și puseră pe frunte coroniță bătută cu pietre scumpe de culoarea azurului în formă de albăstrea. Întinseră apoi o hură mare și jucără până în seară, apoi a le gănați de vânt pe culcuș de grâu proaspăt și moale. Și iar se-a făcut dimineață și iar seară și albăstrica și aducea mai rară aminte de necazurile ei. Atunci albăstrele le și iar o făceau să uite. E povesteau despre șoaptele vântului de miază zi, despre glasul pământului pe care ele îl uzeau și îl știau. Până aici toate ar fi fost bune. Se apropia însă se și avea loc cu acest prilej sărbarea recoltelor bogate. Albăstrăile lor a chip de fete și plecarea la hor în sat, iar macii chipuri Și-au plecat chiuind în frunte cu crăiasa lor. Tare s-a mai mira lumea când i-a văzut. Macii purtau pantaloni negriștunice, roșii și părul i îi laveau negru împlete plete lungi până la brâu. Obosiți, după dănțuială, plecare spre câmpul de aur unde și-aveau culcuș. Liniște însă nu mai aflară. Un creier rău și viclean, donic de a-și colinda cu armata sa când o văzut pe albăstrica, imediat a vrut să o și ia de soție. Hei, o vedeți cât de frumoasă este domnița ce se joacă în mijlocul lanului? Să-mi o imediat și să-mi o aduceți. O vreau de soție. O, oh, dar este atât de tânără, rămasă răuimit slujitorii. E atât de tânără că parcă e o floare între flori. Tot mai de aceea o vreau. Și așa, Liniștea le fus pulberată. Florile încercară să-și apere creasa, Dar călăriții sunt înăpustirea asupra lor, Destrivire în picioare, O răpire pe albă strica. Nu apuca să se prefacă în floare Și fudusă la palatul lui hain împărat. Zidur groase o de restul lumii, un umblau plecate. Împăratul bătu din palme Și apără o bătrână cu chip aspru, iudete pe albăstica în primire, mai multe zile o țin o singură un răsind atac Nu vedea pe nimeni în afară de bătrâna aceea, bătrâna aceea care se cu ca o vrăjitoare. Până când, într-o seară, bătrâna a spuse că împăratul trebuie să plece la bătălie o vreme mai lungă și vrea să facă nunta cât mai curând. Albăstrica capăli, avea acum șapte-sprezece ani. Albăstrările au plâns și s-au jelit craiului lan. Crai tuturor lanurilor de pe pământ s-au dus la el și au cerut să o ajute pe albăstrica. Într-o seară, vântul i-a adus chipul echipul în invis. De cum o văzut craiul să întrecostii de ea? Și a plecat în grabă mare, pe arip de vânt, s o scape pe albăstrica. Creia s-a plângea și suspină sfârșitor când se gândea ca a doua zi urma să fie nuntă la palat, monta ei. Iar ea, cu desila, Soția lui haină împărat. Dar, toată, un glas tânăr a făcut să treseară. Albăstrică, floare între flori, Șterces lacrimile. Iată, au venit la mine Florile de pretutindeni Și spicele, și toate, M-au rucat fierbinte, Să-l te aduc înapoi. Până și vântul mi-a adus În somn chipul tău să mă hotărească Cât mai iute. Și-acum, mă aici, pe mine, Craiul lan, să te scapi de hain împărat! Al păstricai a te mâna și spurarea prin fereastra care se deschise dintr-o dată. Când se trezi împăratul hain, făcu o zarvă mare, dar nu-i mai găsirea. Erau departe, sus, sus, spre soare, iar norii o crotiră și ascunseră, și vântul i dusem. Iute ca gândul! Am sosit, am sosit! Striga crăiasa către albastrele și macii lanului său. Bine-ai venit, bine-ai venit, bine-ai venit!" Strigau toți din toate părțile și inile cântau de bucurie. Craiul lan își lua soția dragă pe crăiasa albăstrica și făcur o nuntă mare. Trăiau fericiți spre bucuria poporului poporului despice, dar gândurile negre tulburau liniștea al albăstrica. Ce-ai tu, soțioară? Au, ești bolnăvioară?" Un dor te-a cuprins, de ți-a stins?" Întreba craiul Lan. O, prea iubite Crai, m-a cuprins un dor de-al meu, frățior. Dacă mai ai trăi pe ce mâine-o fi?" Vântul, când i-a auzit înguirea, și iubindu-i nespus și nevoind să-i lase să sufere, îi aduse vestea ce o dorea. Mândră albă strică, al tău, frățior, se zbată de dor. Într-un palat departe, înconjurat de ape necre și adânci, între stânci înalte, Ciulina este stăpână femeia rea, meșteră la indrigi, ia ține ca slugă. Ar vrea să fugă, dar nu poate, porțile sunt toate ferecate. Când auzit craiul Lan, se pregăti de drum și din chiar le cei Ciulina scăpă pe Lionel fratele albă și trăieră ferici o și s-au înțeles de minune. Albăstica împreună cu craierul începură să colinde câmpiile de aur ale pământului. Craiul l-an înfrățit cu soarele cocea grâul, apoi oamenii vreinici îl prefăceau în pâine bună pentru toți copiii pământului. În palatul de aur, cu turne în formă de spice de grâu, albăstrele își găseau și iarna când pământul era înghețat și lanurile se aflau sub săpadă. Macii stăteau și ei de dor. Împreună cu primăvara, reîntoarcerea zilelor senine, când păstrările împreună cu ei, macii, aveau să în îmbrâu, roșu și albastru, nesfârșitele lanuri aurii.